Hey, <laughs> aha, aha, hi, ha ha ha, ha. Azken bola honetan kezak izan dira Bilboko Esperantza Galeko Liburutegi Berriaren kudeaketaren inguruan. Gaurko Suelta 4a irratsailorako gonbidatua goiuri daukagu. Bilboko liburutegietako langilea eta Bilboko liburu-sainen kolektibokoko partaidea hain zuzen ere. Kaixo eta ongi etorri 80 87 irratira goiuri. Kaizo egunon, eskerrik asko deitzea gatik, eta denboratxu hau ematea gatik gure, gure gaia asaltzeko. Ederto, asaldo aldiguzu mesedez zer pasatzen ari den eta lenik eta behin e, interesgarria izango litzateke, jakitea zer den esperantza kaleko liburutegia edo gune hori? Bueno, ba, pizka bat kokatzeko gunea edo espazio espaziori jakin e, behar duten txulek, balen, leku horretan e, frontoi bat zegoela esperantza lehutakoa. Udalak, eraitzi egin zuen eta amar urteren buruan zabaldu zuen e, ume eta gaztentzako gune bat eta frontoia bertan. Ume eta gaztentzako gune horretan liburutegiak okatzen da, eta frontoia ba, e, e, gaineko aldean dago. Aipatu behar da, frontoiori gaur egun bakarrik kirol jarduetara, jarduetarako dela. Lehen, hausokideek e, ausok, ba, bertara joan zitezkeen, baskariak e, egitera, kontzortuak entzutera edo bertan egotera. Gaur egun, ba, baskide izan da zara, bilokiolakeko baskide edo eskola pilotako baskide. Ez dago sartzerik. Ederto, orduan Goiuri Zehazterren, e, zer gertatzen da? Zein da borroka honen jatorria? Pues borroka honen jatorria, mm, pues simplea da. A ber, eraikina udaletxeareana da. Udaletxea da jabea, esango dugu. Udaletxeak dauka mantentzelanak, konponketa, garbiketa lanak eta interneterako سربidea egiten duena bere, bere aurrekontu engain, programazioaren zabaltzeare bere aurrekontu engain dago, baina bertan ematen diren zerbitzuen kudeak eta enpresa pribatu batekin egiten du, asean kulturel kartearekin. Zergaitik egiten du hau? Pues, e, Buz, guri eman zizkigun bi argudio oinarrizko bata izan zen, eredu parte hartzaie trasferzale komunitario bat e, nahi zuela eta honekin e, esan ezan zigun da zigun esan ba, egin nahi zutela auzoko talde eta eragileekin kontaktuan egon eta beraien beharrak eta eskakizunak entzun, Eta guri dagokiguna es liburutegi eta ba ordutegiak oso zabalak izango zituela, eta langile publikoen lanmalgutasunak ba ez zuela uzten, ba liburutegi horretan lan egiteak. Baina urte buruan, ze espazioa orain dela hotzaian egingo du urte bete zabaldu zela, urte buruan ikusi dugu, ba ez dutela egia esan. Ez, ez dire kontaktua kontaktuan egon ausoko edagieta taldeekin, eta liburutegiari dagokionez, ba bere ordutegiak askoz eskazagoak dira. Bakarrik zabaltzen du arratzaldez, azte lehenetik ostidalera, eta larun batetan goizez, baina batez ere, Eta hau da, pues ba, biziena, ba, bila bete itzita dagoela udan. Uztaiaren amabostetik, iraianen amabostera. Orduan e, goiuri, e, zein ondorio edo emaitza izan dira enpresa pribatu hori funtzionatzen hasi e, denetik. Benetan hasieran e, udal arduradunek agindutakoa bete alda, edo hor e, tartean e, beste zerbait e, gertatu da. Argitu aldi gusumez edes? Ba, ba, guretzat ez da betes. E, guretzat ezkezoramena da. E, Liburutegiari liburu dagokionez, adibidez, pues, e, liburutegi hori e, udal liburutegi zarearen barruan dago, ez? Beste mazai liburutegi daude, udal langileekin e, kurrituta, zango dugu zerbitzua udal langileek ematen dute, eta esperantzakoa ez. Oza, liburutegi hori estrukturalki bilbok udal liburutegi zarea haren barruan dago. Zer zainaldu horrek? Pues, hor dauden e, material guztiak liburutegien aurreko ontutik ateratzen dela. E, udal langileak lan egiten dutela liburutegi horrentzatzea. E, azkenean apal, apalean ikusten diren liburu, peli edo zede guztiak, oie guztiak eros, erosi data basean zartu eta ipini hori u, bilboko udal egiten dugu esperantzako liburu tegiaren tzat. Orduan ematen da hor, pues, pues, e, udal langileak enpresarri batuaren tzatari garrera danean. Eta, hori, eta gero, ba, langien arteko desberdintasunak daudela, ba, bertan lan egiten duen langileak, pues, enpresa privatuaren konbenioa dauka, eta, eta prekarietateak hartzen du horrek. Begiratu goiuri, azkedean bada, eh, ondorio hau horiek ikusita ez, zer eh, erantzun dizuete udal ardura dunek? ikusten da ah, vale, murrizketa batzuk egon direla ez, Ez, edo zuke eh santakoa intzunda bai. badirudi enpresa eh, pribatu horrek egindako kudeaketa horrek eh, intzura denez hasiera eh, bezalako ondorioak ez dituela ekarri ia eta e. imagenatzen dut gero udal arduradunekin hitz egingo zenutela <coughs> zer erantzun dizuten bai baina bai eporti... ah. bai bueno guk eh, kontaktuan legon gara Uda lardur eta beraiek, ba, posik daude dagoen zerbitzuarekin e, e, ez diote akatzik ikusten. Ondo deritzote, ba, enpresa pribatu horrek irure mila euro jasotzea urte batean, eta ondik ikusten dute alaber, ba, Udal liburutegien zaretik e, dirua, dirutik hornitzea, aurre kontutik, eta Udal liburutegi duan langileek beraien txatlan ez, ez dute arazorik ikusten, eta guk anomalia bat bezala ikusten dugu. Zerri, ba, Udal liburutegi zarean, bilbokoan, amazaili burutegi gara, eta esan dena ipatzu duanez, eta hori da bakarra zerbitzua privatizatu egin duena. Uhum. Eta zarea, osea, Bilboko sarea gea badaroa 80, mira, 180 da ezakite. Azkenengo hamarkadan, 20. mendeko hamarkadan hasi zen ibiltzen eta gaur egunda sarea potente bat. Jendeak asko baloratzen duena, eh? Orduan, eh, ezakite, adibidez, udaletchiak egiten duen eh, gogo betetxe ingesta eta ingesta horretan azkenengoa Udazken honetan izan da, hogeita lauko udazkenean, herritarrek eman diguten balorazioa zorzikoalaukoa izan da ez, batazbekoa orduan ez dugu ulertzen zergaitik udaletxeak go, tematu egin da udaletxea edo go, e, udal gobernua tematu egin da horren zerbitzua privatitzatzearekin. Beraiek esaten dute gaztentzako espazioa dela eta gazteria zaaiak e, eraman behar duela. Baina guk ez dugu gori kusten. Uh -huh. Ezak iterantzun da zu den. Bai, bai, e, argi utzi dozu. Beste kontu bat, orduan e, zuek zer egiten ari zarete servitzu publikoak defenditu eta privatizazioaren kontra borrokatzeko? Bueno, ba, guk guaz e, bueno, ginen... E, mobilizazioekin horrein dela pues, urte bat baino gehiago. Ba, jakin genuenean privatizatuko zela, pues harritu e, pues, gintuen langile hori eta ziginien batzen, eta ikusten zoregin genezaken, eta mobilizazioekin ginen, Eta, pues hori, egin ba, ditugu jabeteko konzentrazioak, saiatu gara hau zabaltzen, Eta, eta sindikatuekin, eta udal, udale agintariekin egiten, baina gauza ez dago erraz. Eta badirudi, ba kontratua lusatuko dela beste urte betez. Orduan, ikusten duguna da, ba udal honek zerbitzu publikoak pripa, privatizatzearen alde. Urratzeberriak ematen dituela, pues, egunetik egunera. ez, Eta nahi ditugu herritarrak... Pues, Pues, ikus dezaten, pues, liburutegien zerbitzuen publikotasuna kolokan dagoela, eta horrein arte, ondo baluratuak diren liburutegien etorkizuna, ba, kolokan dagoela ere. Kultura errikoiaren aldegara, eta uste dugu zerbitzu ba, pribatuekin publik... zerbitzua kaltetu egiten dela. E, ondo, Amaitzegoi Yuri, e, zerbait e, gehitu nahiko zenuke? Bueno, ba, ba bai, ba. esan nahiko nuke e, mm, dauzkagula Dauxkagula kanala hori sare sozialak, e, Bilboko liburuainak Twitterren eta izan eta norbait gurekin kontaktuan ipini nahi badu ere e-maila dugu bilboko liburuainak@ gmail.com eta eta hori eta eta ga, bueno, eh urtarrgiaren 30ean e, udalbatzara Juan Govarela eta eta hori, eta esango dio udalbatzarari zergaitik nahi dugun eta publikoa izatea, ez? Ze esaten duten e, erabiltzen dituzten argidoak merkeagoa dela, pos ikusten dugu ez dela merkeagoa 3000 € dietatik aparte kulturako horrekontutik eh, hartzen duelako dirua funtzio berdinak dituzten langileen artean desberdintasun itzeldak sortzen direlako, prekarizazioa dakar lan, lan baldintzen prekarizazioa eta langile publikoak enpresa pribatuorentzaldean ari garelako horrese horresegatik guztiegatik ba herritarrak eh, pues, eh, informatu nahi ditugu eta datozen mobilizazioetara gurekin etortzea animatzen ditugu Ederto baten azaldu diguzu zein den e, esperantzak kaleko egune horren inguruan sortzen ari diren e, kesak, eta beste barik, eskerrik asko goiuri, laro geta masazpi irratian parte hartzeagatik, eta egunona izan dezazula. Mila esker. Ba, eskerrik asko zeu ere, egun ona opa izue zeu egi ere, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko, agur.